Nasser, sy so vijfsteer sê vir jou dat het tyd is vir Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee, en ek is William Minderk. Hierdie program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Ek hoop jy 'n een misdaadvrije week gaat, dis somer en is warm en mense is in een vakantie geest. Dis tyd vir braai en jolig wees en drink en bestuur. Die dode tal op ons paaie is erger as ooit. Dronkbestuur het in die tyd toegeneem met meer as 200 sake en dit nadat mense weet dat hulle dit nie moet doen nie. Hoe dom is jy om nog alkool te gebruik en dan achter in stier in te skyf? As jy dit doen, is jy een moordenaar, want is dronkbestuurders wie in wets gehoorsame mense se mooters vastry en onskuldige gesinne uitwis. Ek denk dat straffe verdronkbestuur waar daar levens geneem is, moet net so zwaar wees soos vermoord. Silke blatante, selfsichtige gedrag gaan my verstand te boven Ok, nou gaan ek van my seepkissie afklim en gaan na die dronk bestuur En gaan ek gesels oor een baie ernstige saak Dit is een saak wat baie mensense levens eis as gevolg van onkunde So ek gaan die onkunde een biekie die nek inslaan vandag Ek was in die week by een bewismakingsveldig in my dorp waar daar vergroot mense sowel as kinders en aanhoofsakelik vir die kindersvoorlichting en bewismaking gegees oor slange. Ja, slange. Jy gaan my sê, nou wat het slange met misdaad te doen? Wel, eindelijk baie. Misdaadvoorkoming het grootendeels te doen met die beveiliging en versekering van mense se levens en dan vir al die kwesbares onder ons, soos die vrouwens en kinders en bejaardes. Misdaad het ook te doen met natuurbewaringswete, so eindelijk het bewismaking oor slange baie met misdaad te doen. As een slang jou pik, kan jy doodgaan, en as jy een slang doodmaak, kan jy groot boetes opgelewe word, of selfs tronk toe gaan. Ek het met die bewismakingsveldtocht van Gerrie Stein van Snyk Lives Matter en Etienne Swanepoel van Dwarskersbos Snyk Rescue ontmoet, en het met hulle een onderhoud gevoer wat ek met julle gaan deel. Hierdie twee manne het een passie vir die bewaring van slange en sal enige tyd van die dag of nacht opstaan om een slang te red van ons mensdom af. Ja, hy red ook die mense van die slang af, maar meestal is die slang wat aan die kortste eind trek as hy met mense in aanraking kom. Hulle vraag ook een fooiekie vir die verweidering van die slang, maar hulle sê ook vir my dat in 90% van die gevalle betaal die mense hulle niks nie en draal die onkoste self. Mense is so goed. Sodra die bedreiging weg is, wil hulle niks weet van betalingverdienste gelever nie. Nou, voordat ek hier onroud vir julle gaan speel, gaan ek eers vir een muziek En ek speel vir julle vir Eminemse Venom en die land van Steve Hofmeyer en vriende en Amanda van Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore. Demi Lee Moore, soos julle weet, het die kontrak gewen. So, en sy het een prachtige, prachtig stem. So geniet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 Let your like Allen pole bedridden Should have been dead a long time ago Liquid Tylenol Gelatine Sneak my skeletons Melting Wicked I get all high When I think I smell the scent of Elephant Manua, hell, I'm in mean Kahlua Screw it to hell with it I went through hell with accelerants And blew up my, my stuff again Volkswagen Taspin Bucket mantis my pal skin win Went from Hellman's And being routhed in flambant Scribble jam Rap Olympics 97 Freak Nick How can I be down mean Bizarre Rooms left on the Florida the motel then Dr. Dre said hell yeah and I got to step like a postcard for the mailman and I know they're gonna hate but I don't care I can't even wait to hit him with the snare and the bass wearing the taste is fucking wet better prepare to get laced because they're gonna taste my rhythm. I got that in the middle you know not going with them level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 I got that trailer I'm going to hit him Not going with him Never gonna slow him Ready to snap I'm going to hit him Think it's time to him They ain't gonna him when, when they get people to I got that trailer I'm going to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 Is nog reg of verkeerd wil weet Wat maak ons as jarese zwee te vergeet te gaan Ek los vir jou die som en die en land My kind, beloof my jy sal my aan die einde vind My vlag saan en wei die saan is wat ek saai, As vir jou die son en die zee en land my God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 you made you a gentleman's wife, and a man and a light of my life, they should made you a gentleman's why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 Wife. Up, a gentleman's wife When the man light of my love They should have made it A gentleman's wife need you dit was immer xmlns in die land van Steve Hofmeyr en vriende en 'n van Steve Hofmeyr en Demi Lee Moore en ek is William Unick met Crime Time, waar ek 'n blik op die misdaad wêreld gee vir die musiekbreek het ek jou beloof dat ek die onroad met Gerry Heinz van Snike Lives Matter in Etienne Swanepoel van Dwarskersbos Snike gaan, gaan speel Dit is regtig twee passievolle manne soos wat jy gaan hoor en hier gaan die onderhoud. Goeiemôre. Ek is hier in die geselskap saam met Gerry Heinz en Etienne Swanepoel en Gerry Heinz is van Snike Lives Matter en uh, meneer Swanepoel is van Dwarskerbos Snike Rescue. Goeiedag, môre, middag. Middag sê. Vandag gaan ons gesels oor slange en die twee manne is slangvangers. En uh, nou gaan mense vraag, wat het dit te doen met misdaad? En uh, behouden vir die feit dat paie misdadigers so slange is, um, is misdaad ook oor die beskerming van mense levens, en om te voorkom dat mense slaas raak met slange en gebuid word. So sê vir my jylle twee, hoekom doen jylle dit? Hoekom sal jylle slange vang? My eerste rede was, my liefde verdier en ek wil die mense moet slange doodmaakie, maar wat moet baie hand in hand moet het gaan, en gaan het oor veiligheid van ons kinders en van die mense, omdat baie mense word gebuidgedier en die slange probeer doodmaak. So, ons doen baie vir die beskerming van slange, maar hand in hand gaan ook jou veiligheid en bewismakking van mense, oor wat hulle moet en nie moet doen. Nie. Ek het, um, ek het in Dwars Kersbos, ek is nou so sieker 18 jaar wat ek in Dwars Kersbos blij en uh, Dwars is een vreselijke vinnige ontwikkelende area en ek het gesien hoe slange door contracteersing gedood gemaakt word en soos Gerrie, baie lieve dieren en alles, ek, ek red enige ding um, het, het die gog aan my gebuid om te beginne slange red um, ek het hulle beginne red, tot op die stadium wat ek uitgevind het ook, okay, het is nie heel te malwettig die manier waarop ek dit doen nie Um, met die help van Gerry het ek vir uh, um, Johan Marais ontmoet, ek het die cursus by Johan Marais gedoen, um, geregistreer by KypNature, wat die absolute moed is, jy moet geregistreer wees by KypNature, om slangen te kan vangen goed, en ja, nou doen ek het vir die veiligheid van ons gemeenskap, ek is die enigste een in die area, um, Dwars Kersbos Veldruf, my is weer Belangebaan, um, is, is Adrian Kronje, wat, wat ook slangen vangt. Oké, okay, ja, en die belangrikste is dan ook bewusmaking, want baie mense dink, een slang, as hy op pad kruis, moet hy doodgemaak word, want alle slange is moos giftig, totdat hy nie giftig bewys word. Dit is, dit dit is, dit is, dit is maar soos ons maar groot geraak het, en ek weet, dit is maar baie moet vrees doen, en hoe die mens moet vrees, dit is van, hulle wil van dit ontsla. raak, en hoe dat ek jou ontslaan vind het, is dier die dier dood te maak, en dit is totaal in alle nodig, soos baie mense al gezien, as ek hier die praaties demonstraties doen, ek, Wek moet kapse kobra's baie, en ons pofwaders wat ons in ons area krij is. Iemand sal net dier so'n slang gebuid word, as hy letterlijk aan haar ding geloop vat, en moet hom gaan sukkel Anders te gaan hy slang proberen wegkom van jou af, hulle probeer altyd vlug. As jy van hom in hoek druk, gaan hy vir jou buid. Ja, dit is, maar soos, dit is maar soos een mens ook, as jy van my in die hoek gaan druk, dan gaan ek ook vir jou terugbakklui. Ja, dit, uh, dit, dit, dit, dit kom hierop, hulle wil hulle self beskerm, hulle waarske jou, maar as jy nie luister nie, hoe gaan hy omself beskirm, dier te bite. Het is so, so wat, wat sal jy sê, is daar nou, a, a paar wenke, wat moet die mens nie doen as jy een slang jou pad kruis nie? Ek sal dit vir amal hanteer alles alle slange as hulle levensgevaarlik of giftig is wat nie amal kent, ken die verskil is die slange nie, daar slange wat nie giftig is in ons areas, wat lyk soos kaap so kobras, jy ken nie die verskil nie Ek sê vir een mens, as jy een slang buitenkant in die natuur sien, of in jou tuin, of in jou erf, plaas, los om uit, dat is een gangang, moet nie met om sikkel neem. Sodra een slang binnen, binnen een vertrek, of in een stoor, of in jou kamer is, dan gaan ons met die slang moet deel. En die beste manier is, hoe wat jy kan doen, is om die slang op een plek te hou, en iemand te skagel om om vir jou te kom verwijder. En dit is ek sê nie makkelijk, weet as dit die vertrek is, Al wat jy heeft te doen is, loop uit die vertrek uit, maak die deur van die kamer toe, sit daar, en ook voordie deur, en ons weer die slange sal binnenkant, Laat iemand om vir jou kom uithaal, as wat jy self probeer sikkel moet om. Enige er wenke jy, Etien? Ek, ek waarskie gewoonlik my mense, of dan ook as hulle in die avond rondbeweeg, ons is na die karavaanpark daar in Dwars Kersboos, en, en daar is heel slange in die area, ek, ek waarskie mense, subblief, moet in die avond donker rondbeweeg nie, vat een flit saam, as jy gaan houdt, Um, Haal vir jou braai of goed moenie in die donker gaan in hout afhaal en, en met iemand staan in gesels nie Kyk waar jy jou hout vat in goed Wees net versichtig Wees net um, weet, weet van die feit Dat daar slange in die area is En dan natuurlijk Indien jy op die slang afkom um, Ding wat ek by Gary geleer het ook Een van die makkelijkste dinge is Vat een kombes, vat een handdoek, vat een maaikie of iets Gooi hem oor die slang en skakel dan jou naaste uh, slangvanger, laat hy kan uitkom hou die slang dop wanneer hy, wanneer hy onder die kombersie vir mykie, uw wak al he um, dit is een van die belangrijkste dinge om die slang dop te hou na jy geskakel het ek het die ander dag het geval gehad wat ek een uh, uh, uh, kaapse cobra en mens in huis gaan soek het die vroukie het daar geskrik en weggehaard loop hulle het my geskakel en toe ek daar aankom toe kon ek die slang kry nie ek moes by hulle huis weggaan en hulle in die huis los met die potentie hulle gevaarlike slange Um, ek het gelukkig nog nie weer gehoor van die slang nie, so, mens moet nou maar net doop hou. Ja, nee, nou, hoe kom, denk, hoe kom sal die kombeers nou werk, ook as jy nou kombeers oor of a handdoek, hoe kom sal dit nou werk? So, a slang is bang, a slang is a bang dier, en dit is, dit is draai jy draai hom toe, gooi met a kombeers, of jy gooi a handdoek of a, of, of a ding boor hom, dan voel hy veilig, en hy bly lee, want hy wil wegkryp, hy wil wegkom. Uh, dit is ook sê, as jy die slang buiten kan sien, jy nou, sê, dit probeer, weg, weg, beweeg van jou af, so gee om my geleentheid, gee om die geleentheid om te kan wegkruip en te kan blij lewe, want ek het al, ek grijp tyk in die uur ieder naaf, na ander dorpe toe waar mense my bel oor een cobra in die huis of in die tuin, as ek daar aankom dan het daar slange nog seest onder die handdoek waar hulle die handdoek oor om gegooid, want hulle daar slange geleentheid gegeen het, hulle kan wegkruip um, Dees daar wat baie nais nou, is, wat ek vir die mense sê, wat hulle kan doen is, ons allemaal gebruik cellfone, ons allemaal het dees baie en lekker sy Op Google Play is daar een slang applicatie, soos ons al sê wat jy kan aflaai, ja, ja. ASI Snakes. En jy kan dit aflaai, en as dat ding op jou phone is, en jy maak hem oop, hy werk op jou um, kaart, op jou location, hy gaan dadelijk vir jou sê waar jy is, hy gaan vir jou een lijst van nommers geef van die naaste persoene aan jou, wat jy kan skakel, uit nood op, uhm, weet, um, wenke wat hy vir jou kan geën, as iemand gebuid is, en ek kreeg nou baie mense wat, ons sal sê Engels, ons hikers, mense wat loop, fietsrijers, wat nou deze daar applicaties gebruik, en mense in dorp, want as hy een slang sien, die ouwe vakantie in die dorp, wat hy glat nie weet waar hy is nie, hy ken nie die omgeving nie, hy die ouwe vakantie, en hy maak een application oop, en hy geef om bundesekondes, naast die persoon, Gary Hines, of Etienne Swanepoel, en jy kan die persoon bel en hy kan die slang vir jou kom verweide jy sê dit is een baie, baie oulijke app wat die mens daar kan om, om omlevens te reken hy het actually die prijs um, gewend vir die app van die jaar die jy sê, ja nee want die mens kan dit verstaan en hy word dierjaan maar hele um, African Snykberg Institute dit is hulle applicatie en, en die voordeel is, dit is een gratis app ook dit is nie een app wat jy oh, verweer ok, so, dit is nog gratis so, ook dit so. is gratis en hy het vir jou identifik weet, so, die, die identifikatie van slange al die slange van jou verslende provinsies, wat in die provinsies voorkom, jy kan self een foto van die slang neem, en dat, weet na, da, op die app stier, en hulle gaan vir jou terug antwoord, en moeilik om vir jou kan sê wat die slange dit was. Yes, nie, dit is baie goed. Nou die slanggif, uh, net so aanduiding, hoe lang het jy om te leef, nadat die slange jou gepik het? Ek sê altyd vir mense, uh, ou kan nie gaan op tijd, weet precies nie, ek sê altyd, want dan hang wat die slang jou gepik het, wat die giftige slang jou gepik het, dan hang af, Hoeveel gif hy vir jou gegee, die grootte van die slang, die grootte van die persoon wat gebyt is. Ek sê kom altyd gewoonlik by jou naaste hospitaal as moontlik. As jy gebyt is, jaag na jou naaste hospitaal so gou as moontlik want die cobra, kaasse cobra omdat hy neurotoksies is, van Die as ons dis nie in die Transvaal is dit kan dood kan dan intree binne 20 minute is een baie vinnig werkende gif, so, hoe gauw jy by hospitaal kan uitkom, hoe beter vir jou, hoe beter is dit, moet nie probeer rondbeel en uitvind, waars is tegif en wie jou tegif aan nie, kom by jou naas hospitaal, dat die mense wat daar opgelees vir jou kan behandel, tot hulle tegif by jou krijg. Oké, okay, ja nee, dit is, dit is baie goeie raad, so basis, wat jy moet doen as jy een slang krijg is, kom so gauw moendlik uit sy pad uitweg, en as jy kan, gooi om toe met jy, gooi om toe, en ek sê vir mense, en dit genoel baie snaags klink ek sê vir mense, ah oh, wanneer jy dier een slang gebuid gaan word wat jy daar sien le is wanneer jy hem gaan vat en probeer optel anders het hy vir jou geen gevaar nie as jy hom uitloos so los om maar net het jou niks gemaakt maak dit is net so goed as een man wat in een hoog saam met die leel loop inklim, nou word jy gebuid jy dan gesoek, maar as jy buik aan die hoog en jy bly weg is dit vir jou geen gevaar nie. Ja. Sê hulle met een slang, los hem uit, moet Peter nie, en jy is veilig. Ja, en dit is nou juist somertijd, so die story dat slangen kom koel cool te soek in jou huis, is, is dit waar, of is dit maar een mythe? Man, ek sê vir mense altyd, as een slang is ganeig om langs jou huis af te beweeg, tegen een mier af, want hulle is bang dier, as jou dier gaan oopstaan, hy is, soos ons sal sê in Engels, opportunistiek, ja. hy gaan, Inkom, nie om iemand te kom buit nie Wat is binnen in jou huis, koelte Keiling, hulle reik water So as jy vir my geleendheid Gee, gaan hy inkom En soos et een Ons altyd vir mense sê is, ons kan nie slange Uit ons erf, uit ons omgeving Uit ons area Uit weghou nie, das niks wat jy kan doen nie Maar jy kan voorsoog Materials tref, dat nie in jou huis inkom nie en Dit is, hou my jou Onnedede toe en wees, wees beraad en veilig. En, en hondese koosbakke en waterbakke ver van jou huis af? Weet jy, um, ek sien dit baie, ek, het jy vijf, het nie wat jy al gesien dit, ek krij meestal mense wat my belwer slange is, mense wat honde het, dan sê jy maar, hulle kan nie verstaan nie, hulle het honde, hulle bly slange krij nie, ou wat langs hulle bly krij nie slange nie, en hulle bly ten die berg. Dan sê ek, waar staan die hondese waterbakke? Buitenkant, by die deur, dan sê ek, daar is jou antwoord, Slange is daars in die veld, hulle reik water, hulle kom achter die water aan. Wat ek achtergekom het in Dwars Kersboos ook, vooral ons het nou so die, die droogte gang en goed, baie mense het nou hulle, hulle um, afloopwater van, van stoorte en goed, wat hulle laat uitloop op hulle grasperk en goed, en ek het achtergekom, definitief in Dwars Kersboos, dat slange reik die water en laat kom na die kant So, mens moet maar versichtig vir water net laat vrylik lei, Um, want ja, ek meen hulle, so, so droog as het vir ons is, is het vir hulle, so doors as het ons um, raak, raak hulle, so hulle kom soek maar water en hulle reik dit ver Ja, en ek het al selfenssien op my eie grasperk hoe slange nader kom en kom leie in, in die sprayerse water ja. om water te drink en een beetje af te koel en, en so, en hulle is ook maar net soos enige ander dier, soek ook maar net water ja. dier doodgewone, doodgewone normale dier, ja. die belangrijkste is los om maar net uit, hy kom net water soek, hy het niks met jou te doen nie. Hulle um, is nie die um, vrede mens doodmakende dier as mens hulle uitmaken. Dit is maar vrees is wat mense wat jy die jaren vir het opgebouw het. Um, weet jy, ek werk met baie wilde en weet, gevaarlike slange en jy moet letterlik, as ek weer eens sê, jy moet met jou hande aan die ding loep vat en om optillen en om hanteer en om om, om, om gebuid te raak. So, as jy hom uitlost, en nie nie gebuid word. He. Ek, het, um, ek het die seison het ek so nog net een, ek wil sê, ek, ek wil eindelijk sikkel om die woord agressief te gebruik, maar een agressieve slang moest gaan rescue, en dis een slang wat dier een oud dame met een sambok geslaan was. Um, Toen ek daar aankom, was hy absoluut um, in, in sy striking pose gewees, en hy wou net pak. Dis defensive. Um, hy, yeah. hy, hy, hy probeer homself verdedig, haar hoentje het permanent om rondgaard loop en geblaf en te kere gegaan, Die ander slange wat ek dier die seisoen gereed het, en ek praat van Boomslang, Pof, ouder, Kaapse, Kobra, allemaal van hulle, het ek nog nie een tegengekom wat een agressieve slang was nie. So, indien jy op slang afkom, moet nie self eers om agressief maak nie, want dis die stadium wat jy my en Gerry en ons mede slangvangers sy leven in gevaar stel, ons dan te skakel en ons te vraag, luister hier, kom, verwijder nou die slang. Um, los om uitskakel ons, en dan kom ons door, laat ons met een rustige slang kan werk. Ja, en jy sê jou eerlijk welke gevaar, want jy weet nie hoe die slang jou kan pakkie. Dis correct, ja. ja. So, so, so en, en dit is hoe so kom, jy het, ons het het al ehm, um, vroeger gepraat oor die doodmaak van slange, en daar is nou groot, groot boetes nou deestag, vertel een beetje van die boetes Man, daar da kan groot boetes opgeleg word, en weet en, en die mense probeer het nou doen, want hulle probeer mense afskrik om slange dood te maak want mense mense word maar gebuid wanneer hulle slange probeer dood maak weet, en dit totaal in alle nodig, so a, al kan in die moeilijkheid kom by kypneiser en so aan om een slang onnodig dood te maak, voor alles slange mense in die omgeving in die area is, wat hulle vir jou veilig gaan kom verwaaider. Ja, nee, so die beste is los om uit, maar daar is uit. wette wat jou in elk geval verbied om om net dood te maak, want van die slange is bedreigde species al, soos wat die mense hulle dood maak. En, so. en maak ons door die slange dood, dan sit ons mee met die probleem van rotte en muise en al wat die plaag is wat oorvat, want hy het maar sy doel in die voedselketting. Ek, ek vat het so die area daar by ons by Montekie wegleer nie aan, aan die pad, met die, die constructiewerkers in die pad en die basis van die plek het my kom sien dat ek met die werkers kan kom praat en hulle bel my om slange te kom verweider terwijl hulle die pad wil slange kry, want hulle mag nie slange doodmak nie, want in hulle contract gesê is hulle mag geel, geen wildlife weet, doodmak of beseer nie en het moet verweider word dus as hulle nou slange kry vooral pofwaders en kapskobra's dan skakel hulle na my en na reik en dan gaan verweider ek hulle en dan hou die ouwens aanwerk so tot hulle het nou al besef al het is onnodig ons boere in ons omgeving ek begin hulle moet baie plaasboere te werk wat my daar krijg dat hulle hy werkers moet gaan praat oor wat hulle kan en wat hulle moet en nie moet doen nie dat die plaaswerkers die slange doodmak nie want hulle wil nie die werkers moet gebuid word ja, precies en dit is maar die veiligste is los om hy daaruit Ja, dit is ons enige mens, los die persoon uit, en dan gaat hy vir jou niks maak, so los die slang uit, en dan gaat hy vir jou uitlos. Dit is, dit is precies net so. Maar baie dankie, Gerrie, en Etienne, um, ek hoop die mens het iets geleer daarbuiten, en die belangrikste is om jou te bemachtig, en te gaan uitvind oor slange, en wat om te doen en nie te doen nie. Ja, as so ek sê, um, um, op Facebook, ons gebedeer, is een baie Facebook, het ek een slanggroepie, Snake Last Matter, Jy kan dat gaan opkyk, as jy daar, as, as, as jy op die groepje opkom, daar is elke dag wat ons goed is opzit oor slange wat ons vang, wenke, veiligheidswenke, en selfs kan jy ook baie leer oor slange en hoe meer die kennis jy het oor iets, kan jy beset het, dat het totaal en al nodig is om soos baie mensen die drie jaren slange so dood te gemaakt het. Ja nee, en dit is, is wonderlijke werk wat julle doen om die slange te bewaar dat ons nageslag ook nog kan sien hoe lyk like een kaapse cobra en hoe lyk like een pofadder, want anders gaan hulle op een stadium kom waar ons dit vir hulle prankies kan gaan wees. Dit is die waar, ek, ek gaan afsuit om te sê is, en ek sê dit vir enig iemand, om, as jy een kaapse cobra wat levensgevaarlike slang is, as jy hom gevang het, en jy het hom nou in jou slangbak gesit, en jy rei uit veld toe, en jy haal die slang daar uit, wat levensgevaarlik is, en jy sit hom neer, en jy sien hoe hy wegseil, in die veld en in die bosse in, om ons sy leven aan te gaan, is een baie lekkerder gevoel binnenkant in jou as wat jy slang voor jou het, wat jy moet graaf om oorsel het, en dit is wat mense my mykie gaan oordink ja, nee, dit is so, dit is so, dit gaan so met enige dier, dit kan ek beaam daar so met my wat Gerrie daar sê, dit is Het is rarig, jy, jy voel geville as jy die slang daar neergesit het en jy sien hy is veilig. Um, en ek, ek, ek, elke keer as ek, my, as ek my slang neersit en hy gaan velde, dan denk ek so met myself, ek hoop jy sien nooit weer in jou leven een mens nie. Ja, ja. ja nee, um, my sienkie is 8 jaar oud. Hy het sy kursus gedoen so 3 weke terug by Jan Marais. En 8 jaar ouwe kind wat by een slangbak staan en om oopbak en sy slang... Ons al tool, sy tongs gebruik en hy haal ek groot kapse kobere uit en hy sit om voor sy voete neer en hy staan een meter weg en hy slang seil weg van hom van die veld op. As een 8-jarige kind dit kan doen, sê ek altijd, is een groot mens een lafhaard om hom dood te maak. Ja, nee, dit is dit is inderdaad, want so, het wees jy net ook, as een 8-jarige kind dit kan doen, dan is slange nie hierdie vicious killing machines nee. wat mense denk dit is nie. Leer eerder jou kinders homosociatie te haanteer, want Ek sê vir mense, ek kan my kind nie 24 ieder dag binnen in die huis hou nie, hy moet kan speel, en o, oh, is slange buitenkant, so as hy op die slang afkom, gaan my 8-jarige precies weet wat om te doen, en wat om nie te doen nie, en dis vir my een meer rustigheid binnen my hart, as wat ek, ek kind, wat nie weet nie, gaan hulle die ding nie probeer, Peter, hulle gaan probeer vat, en dis want hulle met goede probleme sit. Ja, nee, dit is so. So, baie dankie, Gerrie, en eteen, Ons sal bieke op julle Facebookblad gaan kyk en uh, in die area van Veldriff kan julle vir Etien Swannepoel skakel by 082-0663-911 as jy slang het en uh, ek dink jou besonderhede is ons daar op jou Facebookblad Snyk Live Facebook Matter ek, ek, sê, ek is 24 uur beskikbaar vir enige iemand met enige vraag nood, ons kan mense in contact sit met die um, kenners as Jan Marais en Arno D wat werk met slangbuite want geloof daar is mense wat my behal over Ek is er so vandag by een praatje geweest wat een man my genoe het, om as een boerse kind dier een mol slang gebyt was, en hulle te geweet wat een slang het was nie. Ja, nee, want het en kan dit, net so vir hulle gevaarlike slang gewees En het. daar was een groes kruk, en dit is so hulle besef, hulle moet boek kinders praat oor bewusmaking van slange. So, dit is een baie goeie ding om te doen. Ja, nee, ek wens julle alle sterkte toe met die werk wat voorlee, jou werk is net so belangrijk soos enige ander polismanse werk, want julle red ook levens, nie net mensenlevensie, maar ook slangelevens. So alles sterkte en voorspoed met julle taak voor en toe. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Wow, soos ek gesê het, twee passievolle manne, So, dis weer tyd vir 'n siek en ek speel vir De Noro en Gigi Daacosini met In My Mind en Golden Earing met Radar Love en Jamie Fox en T-Pain met Blame It on the Alcohol and In my mind, in my head This is where we all came The dreams we had, the love we shared This is where we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 play that forgotten song round really, the lights coming on strong and the newsman sang he has seen song Read our love. Back Look, look, a couple more shots You open up like a book I ain't trippin' Cause I'm a rager Shout it, ain't trippin' I just please ya I'ma take a shot of I've got figures Dit was De Noro en Gigi Daacosini met In My Mind en Golden Earring met Radar Love en Jamie Fox en T-Pain met Blame It on the Alcohol. En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou voor die muziek het ek vir jou die onderhoud gespeel wat ek gevoer het met Etienne Swanepoel en Gerrie Hynes en hulle twee is slangvangers, en hulle het bykie van ons ingelig oor slange, en wat om te doen, en wat om nie te doen nie. So ek hoop jy het iets geleer, en daarom sê ek altyd, gaan en bemachtig jou gaan vind uit, moet nie net al die stories geloo, wat die mens as kind gehoor het nie, gaan en gaan vind uit, en leer ook jou kinders, bemachtig jou kinders, so hulle ook kan weet wat aangaan. Want so het ons geleer, dat slange nie hierdie ongenaakbare vrede, Killing machines is wat ons altyd gegloe het hulle is nie. Slange is eigentlik maar baie bang en skuchter en eigentlik is hy banger vir jou as wat jy vir hom is. So los die slange uit. As jy slangekiewe grasper kry, los hom uit. Hy het jou niks gemaakt nie, so moet jy hom niks maak nie. Want as jy hom daar gaan confronteer en in 'n hoek drijf, of gaan beginne om laat voel dat jy aanvallend is, gaan hy sy man staan, hy gaan omself verdedig. Daai slang weet nie, jy is net daar om nie skierig te wees, of jy wil wat ook al met hom maak nie. Hy denk jy wil om aanval en dood maak. So hy gaan reageer, soos enige mens wat gaan voel dat hy aangeval of doodgemaak gaan word. Hy gaan jou pik, dis die enigste manier die jy kan verdedig, so hy gaan dit doen. So moet nie aan 'n slang gaan vat as hy daar lê nie, veral nie aan 'n pofadder nie. Hy kan by sy stert verby pik. So hy gaan, as jy aan sy stert vat, gaan hy jou raak pit. en hulle is blitsig vinnig. Onthou, hulle doen dit vir 'n lewe. Dis hoe hy oorleef, dis hoe hy kos vang. Hy doen dit vir 'n lewe. Hy's baie vinniger en baie beter as jy wanneer dit kom by 'n pikslag nie eers jou reflexe kan naast hem by, so vannacht soos een slang weesie, so los hulle uit, hy kom soek net water, hy wil ook net water drink, net soos jy, so los hom uit, dat is hy water drink, en dan gaan hy weer weggaan, as jy slang in jou huis krij, maak die die deur toe, kom weg van hom af, en bel iemand wat opgelei is, om in die slang te kan werk, hou die slang in die oog as jy kan, so dat jy vir die slangvanger kan sê precies waar hy le, en as jy kan, as het enigszins moontlik is, gooi een kombers of een handdoek boor om. Hy sal daar rustig gaan leen wacht vir die slangvanger om hom te komhaal. Die beste is, moet nie die slange konfronteer nie, en gaan leer oor die slange in jou area. Laai die app af, African Snakes, gaan laai die app af, so dat jy kan weet waar in Zuid-Afrika, waar jy ook al mag gaan, dat jy kan weet wat sy type slange in hy area is, en wie jy kan skakel, om jou te kom help. Dis somer in Zuid-Afrika. Slange beweeg baie rond die tyd van die jaar. En mense dink, dat slange is op die plase baie meer as in stede. Ek het baie slechte nies vir julle. Ek het al in my leeftijd, baie meer slange in stede gesien, en in dorpe, as op plaase. Want in stede en in dorpe, is daar baie meer villes, wat mense weggooi, wat in dromme staan En dit beteken, Daar is baie meer rotte en muise en raai wat eet een slang. Slange eet rotte en muise. So as rotte en muise rondom jou plek is, wees maar verzichtig, want die kans is goed dat daar een opofadderkie of een kaapse cobra of een swaart mamba in die transvaalse kant is, kan leen wag om haar die muis of daar die rot te eet so baie sterkte, baie dankie aan Gerrie en aan Etienne vir die werk wat julle doen, en dankie vir die voorlichting en die bewismaking, is wat julle loods, om juist met die kinders te gaan praat en met die plaaswerkers, maar dan ook, dat jy met ons gepraat het, so dat ek vir die rest van die mense kan laat weet, en bewus kan word, dat slange nie so sleg is, so dat ons al die tyd geglootie. So baie dankie, op daardie nood het ek aan die einde gekom van die program, so los die slange uit, en hulle sal jou uitlos. Moe nie dronken bestuur nie. Ondou, dis jy wat dronk bestuur, wat in daar die ander persoon se voertuig vastraai, en sy familie uitwis. Weerhou hou self daarvan. En al het jy nie die ongeluk veroorzaak nie, onthou dit, as jy onder die invloed is, en die ander persoon raai in jou vast, is dit nog altyd jou skuld. Jy moes nooit achter die wiel gewees het nie. Op die noot spiel ek uit met DJ Snyk, En Selena Gomez met takkie takkie, geniet die rest van jou week en bly misdaad vry.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 Bien boy, boy. he said he want to touch it and tease it and squeeze it with my piggy bag is hungry my nigga, you need to feed it and tight sing freaking it I don't want read it and just to let you know this from 90ism the feed egg he say he really want to see me more I said we should have a bitch, oh, who you gonna no, leave me no class, you bitches is bro, talking class shit I'm popping my gold, bro. I'm a ho, bitch and I work like I'm broke, love be so fake but the hate be so real, yeah, uh. sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé que tu crees que tu no sabes, dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje como si fuera la última vez. y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí aquí rumba what oh oh just -oh. say before when you comes around my, my body already know how to play But work to keep it tight every day and i And hey, now, ooh, I'm falling love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on my way, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Why am the party? so fiesta, blow out your candles And Have a siesta, they can try But no one can stop me What me talkie-talkie wants Yeah, me talkie-talkie, get it done Láidame como si Mami, y sen, ya que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita qui, taquita qui, rumba.